Radiofonic Misterele Nopții Dublu joc de Robert Tomas, traducere și adaptare radiofonică de Dina Cocea. În distribuție, Gina Patrichi, Rodica Tapalagă, George Constantin, Damian Crășmaru. Regia artistică, Constantin Dinischiotu. s-a dus să joace iar la cazinou. Poate că a luat m cu prietenii. Lăsați! Vă așteaptă micul dejun. Și v-am făcut și brioșe, așa cum vă plac. Bine? Da. Mă duc chiar acum până la poartă să văd dacă nu-i vreo scrisoare la cutie. Da. Nu mai pot, nu mai pot. Nu mai pot, nu mai, nu mai pot! De data asta am trecut măsura. Din zi în zi e mai rău. Iată poșta, doamnă. Atârnă greu. Facturi, facturi, mm -hmm. și reclamații și ar facturi, nu mai pot. Suntem mi aici de mai bine de un an în serviciu soțului meu. Întotdeauna a fost așa, bețiv, cartofor. Știți, da și nu. Când domnul Richard avea bani, se distra, dar în perioadele de secetă, de sigur, stătea zile întregi acasă. De când s-a căsătorit cu dumneavoastră, în sfârșit de când banii dumneavoastră îi permit, Situația s-a agravat? Dar eu îi refuz, îi refuz mereu banii, dar... Da, da, până la urmă îi dați tot ce vă cere. Îi iubesc, îi iubesc așa de mult. A? Când am cunoscut asta iarnă în Elveția, era cu totul altul. Și în trei luni, Doamne, cum s-a schimbat! Iertați-mă că vă întreb, credeți că domnul Richard bănuia când l-ați cunoscut, că sunteți bogată? Hm? Mi-am pus și eu întrebarea asta Atunci când după câteva zile de la prima noastră întâlnire Mi-a spus că rămăsese fără bani Că n-are cu ce plăti hotelul Și i-am plătit eu nota Era așa de vesel, de fermecător Noroc că avocatul meu a specificat în contractul de căsătorie Că numai eu pot dispune de averea mea oh! rap noroc! Altfel, la ora asta, erați ruinată? N-a trecut mult și el și-a arătat adevărata față. În timpul călătoriei noastre de nuntă, a pierdut la ruletă patru milioane. Într-o singură noapte. Ca să-l scap de pușcărie, a trebuit să-i plătesc datoria. Pe urmă, s-a compromis într-un trafic de stupefiante. Mă, -ncă. am oprit ancheta, plătind și iar plătind unea și altuia. Să-ți spun suportat bețiile mm. și... Speram că aici, în liniște acestei proprietăți singuratice de parte de ispite să-și revină Dar nu, nu, nu, nu Numai două săptămâni, atât s-a fădut stăpâni Eu cu averea dumneavoastră nu m-aș lăsa jumulită Dacă Mitchell s-ar purta așa cu mine... Mitchell? Mitchell? Despre cine vorbești? Ah, bine, Mitchell e... Cum să spun, adică... Lui. nu e cazul să-ți fie rușină E tot dreptul să ai viața nu? Te-l nu ești niciodată E o poveste cam specială Dar mai bine să vă spun adevărul Iată, am un prieten Momentan este undeva, cred că prin Algeria, nu știu Așa că eu aștept cu minte întoarcerea lui, asta e Vă iubiți? O, oh, da Dar vorbim, vorbim, vorbim și cafeaua s-a răcit Mă duc să vă aduc alta fierbinte, da? Da Ia să vedem Facturi, notificări. Da plicul asta fi... Curios un plicul pe ce mare și negru. Ah. Lui, da, glui! Da! Uite, o scrisoare pentru dumneata Uite, vine de la scrisoarea din Fresn. E cumva vorba de prietenul la aceleași dumitale cu care ziceai că este undeva în Algeria sau. <laughs> Da, doamna, dar vă rog, domnul nu trebuie să vadă scrisoarea asta, vă rog. Ah, ei, dacă poți fi sigură de discreție. Mm, dacă mea. domnul Richard ar ști că am primit o scrisoare de la închisoare din Nu, Eu cred că s-ar amuzat nu, nu! Tocmai că nu. nu! Domnul îl cunoaște și nu știe că îmi scrie dacă află. Vă implor, niciun cuvânt. Mm. Bine, dar... ei, hai, dacă reschid, o, citești, da. E haide, dar mă deschide, o citește! Mulțumesc foarte mult! Oh, ce fericire! Oh. Mitchell e eliberat înainte de termen Ne iese mâine dimineață Doamne, doamne, niciun cuvânt, domnul Richard Chiar la noapte îmi fac bagajul și plec Ascultă, Louise Ce înseamnă povestea asta? Spune-și mie ce poate să-i pese soțului meu? Că prietenul tău vine de la închisoare și că pleci cu el Pentru că... Pentru că... este cine este? Cine? E domnul Richard! Vă rog, niciun cuvânt despre scrisoare, vă rog Louise! Luiz, ia plicul! Luiz, plicul! Ce să fac cu plicul? Unde să-l ascund? Ah, da, uite, sub copor. Ah. Ah. Te-ai și sculat iubitul. Nu te-ai culcat iubitole? Ah. <laughs> Răspunsul e spiritual, iubito. Pentru asta m-am căsătorit cu tine La... Pentru spiritul tău parizian Și pentru banii tăi Îl veți în teador ai fost niciodată atât de cinic <laughs> Pentru că niciodată n-am fost atât de beat In vino veritas Lasă dupte cât miroși <coughs> Alcool Poți mi spui unde ți-ai pe noaptea? Într-un bar de noapte, apoi la un club particular, de acolo vin Proaspăt ca din dimineții Nu spui nimic? Ești o femeie minunată, Françoise Poți să-ți ceva? Ce anume? Un mic cec, adică unul mai mare, de acord? Ha, o să mă gândesc Nu e timp, în mașină e un tip care așteaptă cecul ei, da, am jucat, am pierdut, așa că, iubito, spune repede unde ți-e carnetul de cecur unde e? Ai devenit surdă? Nu, dragă, rezonabilă Nu-ți mai dau niciun ban Se pare că eu am asurzit N-am auzit bine? Auzi foarte bine Am hotărât să nu-ți mai semnez niciun cec de gata! De sul cu gluma! dă cecul, unde-ai pus carnetul? L-am ascuns N-ai să mai poți să-mi l smulgi din mâna Și să l scălești în fals așa cum ai făcut săptămâna trecută Că mi-l dai imediat Ce Nu da, vă rog, nu mai loviți, Vezi rog. Zis de treburile tale vă rog. Cred că știi că eu am întotdeauna ultimul cuvânt, nu? Vă rog Du-te și spune persoanei care în mașină să vină imediat da, aici nu mai loviți, dar m-am -am înțeles, m-am dus Așadar Te-ai demascat definitiv Ce greu trebuie să-ți fi fost Timp de trei luni Ce greu ca să fii amabil Ce cometie Dar rentabil da, Dar degeaba Alți bani n-ai să mai ai Sunt depuș la banca mea în Elveția Nu mai sunt dispusă să întrețin un cartofor Un bătăuș, un scroc, un bețiv, un mincinos Mai... Un omte. Ai și alte ajective? M-am hotărât Îmi fac bagajele și plec în Elveția de acolo am să cer divorțul Serios? Și crezi că o să te las să o faci? Nu, nu, nu o să lasă scape din mâini dulcea și blonda mea Casetă de bani pe care am cucerit-o așa de greu Aș prefera să -o, o grum și să o îngrop adânc în fundul grădinii mm, Întins prea mult, guarda de ce? Am nevoie de bani ăștia, omul de afară mare are la mână Așa că, dacă refuz să-mi dai cecul, sunt dezonorat, sunt nevoit să trag un glonț în cap. Ah, nu, Richard, nu îți preferam insultele, te prindeau mai bine decât melodrama. Nu e voie, domnule, nu e voie, v-am spus că nu e voie, Mai iată pe Marele Închizitor, intră, intră, intră, dragă domnule Sartoni! e Soția mea, domnul Sartoni. De mult am auzit despre dumneavoastră doamnă, dar până acum am avut numai plăcerea... Să-mi vedeți cecurile, dar de fapt singurul lucru <laughs> interesant. Presupun de altfel că și noastră v-ați interesat de contume în bancă, nu? No, nu, no, nu era nevoie. Știți, în jungla oamenilor de afaceri, averile mai importante fac oarecum cu. Ați fost, într-adevăr, bine informat, însă eu am să vă ofer o informație și mai prețioasă. Nu mai sunt dispusă să acopăr datoriile soțului meu. <laughs> nu, soția mea glumește. Nu, nu glumesc! <laughs> și acum lovește-mă! În fața a doi martori e tot ce poate fi mai indicat pentru viitorul nostru divorț. În da. Îmi pare rău că trebuie să vă dezamagesc, dar un om care așteptă să-i dea banii cuveniți... Nu poate fi un martor bun Sunte-ți un adevărat om de onoare? Nu, sunt un om grăbit și am nevoie de acești bani O să iai, fiți sigur că o să iei. În nici două minute, o ce să Ce-ai pierdut azi noapte sau tot ce îmi datorezi? Nu, nu, tot, tot Nu dau nimic inutil, nu semnez nimic Ce-i? v sângerați, domnule Sângerați oh. Foarte bine Sus. Mai este noi de vorbă când vom fi numai noi doi singuri. Dragă Sartoni, față de micul acces de nervi al soției mele, renunț la ajutorul ei financiar. Ah. Ai acceptat o poliță valabilă 48 de ore, nu? Da. Mai am câteva acțiuni într-o afacere la Marsilia. Dăm timpul să le lichidez și. De acord, dar nici o oră mai mult. Da. da. Te rog să vin biroul meu să-ți semnezi o adeverință. Oh, da. oh, da. Luis, s-a abținut față de ce străin. Da. Dar totul a pian început. Luis. Da, doamnă. Luis, n-ai răspuns la întrebarea mea. Uh, uh. Cine este prietenul tău și de ce ți e teamă? Soțul meu vă amenință cu ceva? Da Cine? Cine e? De ce e în închisoare? Michel? Michel a fost condamnat În locul domnului Richard Pentru un furt de bijuterii oh, Cum și Michel a tăcut? De ce? Uh, uh, pentru că uh, Pentru că e fratele domnului Richard nu Bine, dar Richard Nu are niciun frate uh. Nu mai a vorbit niciodată uh. de el mi-a interzis și mie să vă spun. E cu un an mai tânăr, sărăcu. A trăit întotdeauna în admirația domnului Richard. Asta l-a pierdut. Ah, De deci ce, așadar, soțul meu are un frate? Da, bă, a... că e ceva. E ceva ce-mi scapă. Da. De ce Michel nu s-a apărat în fața justiției? Pentru că am uitat să vă spun esențialul. Richard și Michel. Seamănă ca două picături de apă Cum s-ar spune, ca doi geme Deci pot fi luați unul drept celălalt? Da ah să reintorc! Doamne, vă implor! Cuvânt, nici un cuvânt, de ce cuvânt, vă implor, doamne, Priviți, doamne, priviți ce bandaj frumos, și domnul Richard la mână. În pare că nu se mai poate semna ce mergem. Ba. Să mergem. La orele 11 am un avion spre Marseille. Ok. La revedere, scumpă, doamne. La revedere. scumpă mea. Telefonează, Richard. <laughs> la fiecare oră. O să fie așa adevărât fără tine, oh, iubito. Dacă tot am făcut pace, aș vrea să-ți spun că datorez 100.000 de mii de franci un da. individ. Mm -hmm. S-ar putea să vină mâine dimineața aici și să-și reclame ah. banii. De seară sau mâine, sartoni îți va aduce banii lichizi mm -hmm. într-un plic. Și dacă omul meu vine, da. ești drăguț să-i îmi tu, Ei, da? Da, cu plăcere. Nu vă pot deranja? Să zicem mâine? Da, da, da, Bun. de acord Nu ai prea fost drăguță cu mine? Da, nici tu prea diplomat Suntem chit Da, dacă mă întorc Organizez-o a doua lună de mie <gri> În jur. <Mincinosule. gri> dacă jur Sunt sigură că tu n-ai un ban la tine Ca să-ți plătești avionul, hotelul, da? mă Da. Poftim <gătă> 20.000 de franci ca ah. să te poți distra la Marsiria cât vrei tu. Oh. <gătă -i> Ce surpriză Te ador! Mm. Te ador! Bye, bye! Cu femeile, dragul meu, întotdeauna poți avea surprize. A <gătă -i> au plecat? Da. Oh, până de eu nu mai trăiesc. Să nu-ți <gătă -i> Soțul meu a plecat la Marsilia. Da, t -a, -t a plecat. Se întoarce peste două zile, Deci o să pleci la noapte să-l regăsești pe Miciul la ieșirea lui din închisoare. Zlobani. Dar mine dimineață Ai să-l aduci aici. Vreau să-l văd. Aici? Da. Dar e foarte important. nu de deloc, avem două zile. Nu, nu, nu riști nimic. Bine, o, o să-l întreb dacă vrea să vină. Vă dau 3 milioane. 3 milioane. Ma da ce -o să spune domnului, cear când va vedea că am plecat. Păi nu va spune nimic, A va regăsi acasă o femeie supusă, blândă, fermecătoare, îndrăgostită. Halo da. Asilia, ascult. Tu ești Richard? Da. Da, sunt bine, te asigur, sigur. Da, tu. Ți au mers bine afacerile? Te-ai distrat bine, sper. Cum nu mai până la patru dimineața? Fiat, dragul meu, tu ești cu siguranță bolnav. Tu trebuie să te duci la un doctor, nu? Luis? Nu, nu, nu e aici. s-a dus în sat. Da, sigur, și el te ador. Pe nu te-aș aștepta aici ca o nefericită, Penelope. Te sărâte pe mine! Luis! Luis! Am sosit, doamna! Luis, unde e Michel? Tu ești așa, da. el cheie bine de a. -i. Michel! Michel! Hai, Hai că a spus să fie! haide! Pe... E mort de frigă să știți, doamnă! Hai, trebește, de în dreapta! intră! Intră, în dreapta, în dreapta! Să se cu Michel. <coughs> e soția lui Richard? Da. Vin să Michel. Te-a povestit Luis totul? Da. Tot. După cum vezi, Dragă Michel în timp ce erai în închisoare, Richard și-a găsit o nouă victimă. Mm. În fine, de când am aflat că există, am hotărât să nu mă mai las jumulită. vreau o cafea? Mm. Luis. Da, o cafea. Bună. Da, da. A, nu, nu. O țigare? Nu, nu, nu. nu. Luis mi-a povestit cum a izvătit Richard datorită asemănarii voastre să fie condamnat în locul lui. Ce rușine. Da. Aveam un alibi, sigur, dar... Richard, mi l-a suflat. Eu, fără alibi, eram pierdut. Să-mi fac el una ca asta, propriul meu frate pe care l-am iubit și admirat. Și care întotdeauna... e capabil de orice, da? da. Așa este. Da. Și eu, până ieri, eram în fața lui, fără apărare. Fascinată, pierdută. Acum, însă, văzând cât de mult vă asemănați, m-am gândit că grație Dunitale, da. Aș putea, poate. Uite, ca Michel Da, să-ți puțin. Mulțumesc. În timp ce-ți vei cafea, eu am să-ți explic planul meu. Ce plan? Vai de mine, doamnă! Dar ce mai și prin cap? Ați vrut da. să-l vedeți pe Michel? L-ați văzut? Ne-ați da. promis un cec, așa că dați-mi banii și să plecăm cât mai repede de aici. Nu, nu se poate trebuie să mă ajutați. Cum? Trebuie. Eu sunt în mâinile lui Richard și vreau să scap de el, vreau să divorțez. Păi, da. cine da. vă împiedică să divorțați? El va prefera să mă ucide. Oh. și noi ce putem face? Tot, absolut, tot ascultăm, mă Michel. Da. Richard a izbutit să te bage la închisoare în locul lui Profitând de asemănarea lui cu dumneata E bine, tocmai de această asemănare Vreau să profit și eu Timp de câteva ore Ai să joci personajul lui Richard Nu, nu, nu, nu, nu, nu Să pot Da, ai să poți, e simplu În fața primului notar sau ofițer de stare civil Ai să declari că dumneata, Richard Accept să divorțeze atât Semnăm amândoi o declarație oficială Și sunt liberă, suntem liberi Voi doi dispăreți? Iar eu mă reîntorc în Elveția Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu E... e prea grav Neîndemânate cum sunt, orice idiot O să poată vedea că nu sunt Nu, nu, nu Ai să te piepțeni ca el Ai să îmbraci unul din costumele lui Ai să înveți să-i semnătura Și să Nu, nu, nu, nu pot Louise, spune și tu ceva Ești să mă gândesc Stai să cântărim bine totul Michel, nu e prea bun actor O să facă doar act de prezență Poate să și tacă Va trebui doar să semneze tot. Cât? Cât ce? Ah înțeleg. Cât vrei? Cinci milioane. Și cu cele trei milioane promise, total opt. Mm, se poate spune că nu știi să profiți de situație. Să avem iertare. Dumneavoastră profitați de situația, adică de asemănarea celor doi frați. Așadar, ne-am înțeles? Da, sigur. Și? Când ne dați bani? L-ai fixat suma te să hotărâști asupra modalităților de plată. Eu sunt corectă, doamnă. O treime din sumă imediat, altă treime înainte de sosirea notarului și ultima treime la terminarea comediei. E bine? E bine, da. E, Michel, ai auzit? De auzit am auzit, dar eu spun... Nu, nu! Spui nu la o Milioane? Așa Acum, mă iubești? Nu o să fac față, credem Mi-am ieșit din închisoare, dacă dau chics Mă regăsesc după gratic cu cel puțin 10 ani Nu ești decât un imbecil, un laș Un sărântoc nenorocit De ce te-a apucat? M-a apucat că m-am săturat de tine, un neisprăvit, asta ești Ai să taci odată? hai să taci? N-ai să fii toată viața decât un zero Un coasegoare! Dacă mai spui o vorbă, se întâmplă o nenorocire! Nu, no, nu am sperii? Ce spuneți, doamna? Merge așa, nu se de cu Richard. Oh, tata, sigur, sigur, <coughs> am... Am crezut o clipă că îl văd și că-l a pe Richard. <coughs> Bravo, lui! <coughs> Vezi, Richard? Nu e greu să faci ceea ce ți se cere. <coughs> bine, bine, sunt de acord. Vă mulțumesc, Louise. Da? Adu de sus halatul de casă lui Richard. Halatul, da. Acum scoateți ochelarii. Da Așa, așa și părul, te rog trage puțin peste frunte, foarte bine Așa? Extraordinar <gânt> Așa? Extraordinar ești, Leidre <coughs> Richard Acum umblă, umblă un pic prin da. cameră Așa? Ține halatură Îmbracă-l, nu așa Da, așa. sunt miop Fără ochelari nu văd nimic Nu tare că și dragul meu 8 milioane se văd și de la distanță Mai nervos, umblă mai nervos, mai nervos, hai Nu, nu, nu, nu pot Nu mai vreau nu mai vreau. Doamne Colvin! doamne? Aici mai repede. Repede, stai jos, Icel. Stai jos, stai jos. Suntem pierduți. Nu, nu, nu, nu, mai Hai. Vă va speriat Nu, nu, nu, nu, Pare bine, Am lăsat mașina la parcului și am venit pe jos până aici eu plimbare minunate. Richard Da. Ce surprize! de la Marsilia. Nu, Richard s-a uh, da, uh, mai devreme. vreme. Da, da. E bolnav, știți? Da. A băut mult. Uh. Yeah. Așa cum am convenit, v-am adus banii lichizi inclusion în poliță Știți pentru individul căruia îi datorează 100 de mii de A, da, da, da, da Na. Să vă dau o, o chitanță de primire Nu, no, nu e nevoie Sunt dumneavoastră o poate face eu. Richard, poftim banii Cum am ales treburile la Marsilia? Bine, bine <laughs> bine Da, pot așadar să am asigurare Că polița este ca și asigurată la banca mea Da, nu? sigur, că da totul e în ordine Cognac, da. Nu se poate, doamne Richard, Dân. Richard, Dân. Richard, nu mai bea Tu nu vezi Dân. în ce hal ești, Richard Fă-mi plăcerea, du-te și te culcă un ceas, da, Tom Da, excelentă idee Nu-ți rămâne decât să semnezi chitanza Unde -se? E acolo lângă geam, domnule Sartoni oh, undeți ți mâna, bagă-ți-o în buzunas. De ce nu înțeleg nimic? Așa, mm. nu rămâne decât să-ți semnesc chitanța asta. Da. E rău, Louise. <cute> Louise, Louise, ajută-l, ajută-l pe domnul, domnule. te ajută-l. Da. Da. Da. Ai în ce da. hal hai ești. Hai, trebuie trebuie să-l curcăm, hai, așa, de mine și te gândi. Domnule, semnetura? Vin fără grijă, Ii, te rog, să-ți semnesc ceva. eu. Păi, dar dacă soțul dumneavoastră aici e stupid ca să nu semneze Stați, stați, vai. Sunt dezolată, sunt dezolată, dragă, domnule Sartoni. Ați văzut și dumneavoastră ce, ce spectacol penibil ne-a oferit de Richard. Bea, yeah. bea okay. în fiecare zi mai mult. Iertați-mă, v -a uh. și... și nu, dar nu știu, nu mai știu unde mi-e capul, vă semne, semne imediat chitanța stației. Mm. Așa că să știți că uh, am să răspund personal de acoperirea sumei. Este un plec pentru mine, credeți-mă. știu, ba, știu. Ba. Da, mulțumesc. Ca să vă spun adevărul, am reînceput să-i fac credit lui Richard numai datorită căsătoriei lui Dumneavoastră. Da, cel puțin sunteți sinceri. Ca notari sunt nevoiți să fiu notar? Notar? Da. Deci, ce cum se poate? Nu aș fi crezut. Știind că frecventați tripourile cu soțul meu, mi-am închipuit că aveți orice altă profesiune. Oameni sunt, dar ca notar sunt, sunt onorabili. Deși am și greutăți în păstrarea echilibrului meu financiar. Nu aveți acum cumva greutăți în momentul de față? Trecată. Ah. Acesta este și motivul insistențelor ah. în legătură cu poliția. Ah, da, e bine, uitați, eu am să vă propun o afacere. Ce fel? Ce Un atestat, timbrat Bine, legal da, da. Eu cred că e de competența dumneavoastră, nu e așa, ca notar Da, e da. sigur soțul, soțul meu mă bate oh. Mă fură N-ați fost martor? Puteți să o confirmați în scris Că ați fost martor Scumpă, doamne Eu am venit aici ca prieten Nu ca notar ah, Da, vă înțeleg da, atunci am să vă propun o soluție mai simplă ne, Așa Richard și cu mine da. Vrem să divorțăm oh. Eu am să iau toată vina asupra mea Deci vă propun dumneavoastră să răspundeți De formalitățile necesare Un adică. divorț? Da Nu, scuzați-mă, un divorț nu se obține decât cu acordul celor două părți Dar Dacă... eu mă îndoiesc ca Richard să semneze un astfel mm, Richard e de acord da. O să vă confirme chiar el, credeți-mă Da, bravo. M-a plinit perfect Dar vă previn, nu știu, știți cum să vă coste scump libertatea n-are preț <érer Help> <weiterhin> <arbeit> Când puteți reveni cu toate hârtiile necesare Cât mai repede este Cu atât mai bine să zicem la ora 14 Minunat, foarte da. bine O să am deci trei ore ca să-l pregătesc pe Richard Să-l convinc definitiv da. Deci la ora 14 voi avea hârteile Iar eu carnetul de cecuri ca de obicei Atunci rămâne stabilit la ora da. 14 să, da. să știți că sunt întotdeauna exact Vă aștept? Da. Luis! Da? Michel! Da. Ați auzit? Tot? Da. Așadar de seară da. Noi trei, în perfectă egalitate. Vom fi plecați de aici Nu, no, mie mi-e frică Ai, asta, asta e tot e. ce să spui Adineori în fața lui Sartun erai galben de spaimă Lasă-l, lasă-l, Luis. Oricum, Michel, a jucat perfect pe omul beat Da, da, când o să revină cu hârtile pentru divorț, Atunci trebuie să joc bine rolul lui Richard Iar, fii fără grijă da. Ai văzut doar cum fără o clipă de șovăială El te-a luat drept Richard oh, Am un gol în stomac, mi-e rău Uite, uite, stai, stai, dau un prim cec asupra voii noastre și asta o să te facă să te simți mai bine, o să te Așu, eu Suli, e mai bine. Mersi. <laughs> bine, hai să punem acum la punct scenariu. Da să ne grebim, micel. Micel fugi în camera lui Richard? Da. Și îmbracă-te cu hainele lui, da? da. Și nu uita să-ți pui un pansament la mână. Da, da. Richard era bandajat la mână când da. a plecat. Da, da, Adevărat, da, da, adevărat, sigur. Mi s-a făcut cam rău de frica din eu să nu observe sartoni ceva. Alo, da, da, da, ascult. Cine? Cine? Aaa, ah, Richard. Richard. Dar de ce îmi telefonezi din nou? Nu, nu, nu am nimic nou. Da, prietenul tău, Sartoni, a venit cu bani. Nu te aud, de unde telefonezi? De la Paris? Nu se poate. Bine. Uh, Să-i spun lui Izei să pregătească dejunul pentru ora 1. Da, da, ca de mm. obicei, sigur, sigur. ei sunt bucuroasă cum să nu fiubat. Sigur. Pe curând, da, da. Pa! Două ore. două ore. O să fie aici peste două ore. E groaznic! Nu. Trebuie să telefonați imediat lui Sartoni da? să nu vine. Dar no, no. noi să ne credim să -o, o ștergem. Nu, nu, nu, nu. nici gând mm? să știi. Nu. Planul ce nostru facem? e prea bine întocmit ca să renunți. ce puteți face? Trebuie ce? să găsesc ceva. Asta-i. Da. Ce? Uite. Hm? Am niște somnifere. somnifere. Asta este. Ca de obicei o să ceară un whisky. Așa. E. Și atunci a... a, a și a dormit? îl închidem în bucătărie. Și în Concluzia, fleg. să știi, nimic nu se schimbă în planul nostru. Tu pregătești masa ca și cum totul ar fi normal. A, a, păcătoasă încurcătura. Am impresia că... ce? a că ora. scăzum nu? Anu! Păi te la cecurile pe care să le încăs. Aveți dreptate! Zbor! <laughs> zbor! Uh, și Micior? Micior! dacă află că ricia în drum spre casă, își pierde capul și nu-l mai prindem. Îl cunosc? Pe de altă parte, mm. e foarte riscant să-i ascundem adevărul. Da, da, da. Ce facem? Ce hotem? Păi îi spunem adevărul. Mm? dă-i curaj trebuie. O să fac tot ce pot. Atenție, bine. Se vede că da. costumul nu este al meu? Nu. <l -tă -s> Spuneți-mă, vine, vine? vine bine? Foarte bine. Scoateți ochelari. Îi sco Așa, așa uite, ia o țigaretă de foi oh. pentru completarea personajului. Trei fumuri, o semnătură și suntem liberi și bogați. Ah, ah, așa e, Semnatura. Crezi că o să poți imita semnătura lui Richard? Oh. <l -tă -s> asta e un flag. Chiar Richard m-a învățat. Nu, că mai ai timp să exersezi, să știi, deși... Știi că a intervenit o mică schimbare Care? În circa două ore, Richard va fi aici oh. ce? De ce, ce, ce, ce? ce? Că tremei atât de tare de nu. fratele tău? și îi dau să-mi gândeam un somnifer Îi dau o doză Sigur. forte ah. Și apoi îl ascundem în bucătărie. Sigur. Iar Richard va dormi 3-4 ore adânc Ei, vei, Cât vezi? timp... No. Eu vă spun că o să se sfârșească rău hey. În orice caz, nu vreau să fiu de față când o să-l drogați. Bine, bine, Te chem când totul va fi gata. O să mă ascund în fundul parcului, în dosul puțului, părăsit sub iederă, cu noul Acum trebuie să punem la punct ce va trebui să facem și să spunem când va sosi sartori. Da. Trebuie să faci mai întâi să credă că ești perfect sănătos. Nu. Da. Că la ultima lui vizită erai făcut praf. Știi, așa se exprimă în dar că după un mixom somn ești proaspăt ca roua dimineții Am înțeles, proaspăt Nu, ca roua dimineții Da urmă vorbești de divorț, de certurile noastre zilnice, întrebi în ce loc trebuie să semnezi? Nu, nu, nu, mai rar, mai rar nu totul dintr-o dată amețesc. Nu ești. Oh, cu ce Nu, nu le fara un start. Eu am am șters-o. Am șters-o. Da, acum. Repete. Să o mifer. Să o mifer. Ai să inserțer o lapie. Ai pregătit cuburile de gheață? Da? Și că Richard își bea totdeauna deodată cu gheață. Da, da, totul e gata, tot tu e pregătit? Aha. Mai au problemă. Da? Dacă dacă somniferul nu se topește, ha? Da? Mă De ce? Sunt foarte tari. O singură și? pilulă și după 5 minute mm. knockout. Eu, în locul dumneavoastră, eu aș turna un pahar tot tubul. E mai sigur. Da, e, mai e o problemă importantă. Da. Cum vom uh, cum... Da. A, a, fugi. Da. Fugi la băcărie. Da, da. Acum, acum. Acum. Ah. Ce se spune bărbățelului nostru? Ei, ce, bine ai venit, iubitule <laughs> Bine ai venit, da O sărutare, iubito Oh, ce plăcut e să-ți regăsești casa Casa ta, soția ta, uiștiu tău da. Așa cum îți place, fără apă și cu gheață Nu mm -hmm, Ești un amor Dar nu, mulțumesc, nu de ce, ce, ce, te-ai comințit așa deodată? <laughs> un medicul care mi-a refăcut pansamentul la Marsilia Mi-a dat antibiotice și mi-a interzis să beau alcool. Ah, și te, ce te mai doare, mâna? Da, cred că s-a infectat rana Așa că, stop cu istul bea tu în sănătatea mea Eu? Da. <laughs> nu, dragă, eu și alcool Nu, bea tu, că... Ce, te pui la regimul scad de Ține, uite Și pe urmă mâncăm oh, perfect Ui, Ispito, ispito Hai, dăm, paharul Tu nu bei cu mine? Nu, -o, o Picătură pentru păcarea noastră De ce? Tu nu bei? O, oh, banii De ce nu mi-ai spus că ți-a adus artonii? Oh, îi așa la vedere pe birou Ești incorrigibilă, draga mea E toată suma? Ah. Să-i număr ah. Ah. Oh, drace mâna mă doare, vezi? Nu trebuia să beau Ține paharul meu, Beltu. Nu, Nu, nu ți-ai numărat încă banii? Nu, nu, e inutil, am încredere e, e, Ce faci? Nu bei? Eu nu dau Ai bea, draga mea este... <laughs> m amuza să te văd, Beat <laughs> de pe soclul tău E lasă o dată! E lasă-mă o dată! Ce te-a apucat să mă forțesc să beau? Lasă-mă că nu vreau să beau! Ca să râd! Fă-mă să râd! Că nu vreau, nu vreau să beau! De ce mă obligi să beau? Ce faci? Vreau să râd, bea! Așa, până la fund! A... Dacă ai putea să-ți vezi muta? Să mor de râs. Intrinirea explozivă între un pahar de whisky scoțian și un stomac elvețian. <coughs> Viața mea copilă o un lucru, nu știi să bei. Din fericire, știi, în schimb, să semnez cecuri. <coughs> mă duc să-mi număr banii. <coughs> Domne mm. i-a spus somniferul. l băut? Da, nu. Oh, eu l-am băut. Ce ne-ai pregătit pentru masă, Louise? Aperitive? Friptură? Salată roșu. Ah, tu nu vrei să bei un pahar de vin? Doctorul ți-a interzis whiskyu, dar cred că un vin bun este chiar foarte indicat. Sigur! Ah, da, da, bună idee, bună Haideți idee. Hai de la lui. Da? Ei că să-l servesc eu, pe domnul Richard. Păptim. Ah, mulțumesc Sper că nu v-ați plictisit în lipsa mea da. Ce ați văzut la televizor? Da. Ce? Un serial polițist ah. ah, o porcărie probabil da. Să știe întotdeauna de la început Că asasinul l-ar fi prins da. Fransual, ia te uite ce, ce, asta? ce no. No. E, e, e asta? ce e plicul asta sub covor? Tu l-ai pus? Nu, nu Ia să vedem O scrisoare din... Pentru Louise da, da, Așadar, lui, ai primit ieri o scrisoare de la... Da, nu, nu, ce, doar câteva cuvinte Aplicul acolo. e gol Sper că n-ai rătăcit conținutul lui, nu? La Mars. Ce este fransoază? Nu-ți e bine? Nu, nu am, nu n am, nu am, nu am n Am puțin obosele că am dormit prost și întrețe. Da, da, ar trebui să vei ceva ca să-ți Uite, eu, bea, eu, da. bea, bea vinul ai, meu nu. Beau, e, ce nu, este? De ce nu vei? Nu, nu, nu, că mă, mă doare cap Doamnelor, ceva nu e în regulă <gângă> Da, <gângă> fie. ceva Nu, nu știu da. ce Dar ceva nu miroase mia bine ah. <gângă> Știu, din întâmplare Ai citit scumpa mea scrisoare adresată lui Izie Și asta te-a mea, așa? Iată, le murit misterul ei, este, bine, dar, stai, stai, stai să spun, am, am un frate pușcăriaș, ți-am ascuns existența lui din respect E adevărat, Richard, am aflat, dar prefer să nu mai știu nimic despre toată povestea asta, să nu mai pomenim de ea Da, îți mulțumesc, no. Françoază, hai să bem Nu mai vreau <gă> Dar cum soția mea am refuzat paharul, ți-l ofer dumitale, Luiz. ia no. nu vrei să bei în sănătatea fratelui meu, de ce? No. Nu mi este de. lucru, paharul ăsta nu are succes Nimeni nu vrea să-l be? Pe cinci mai o trebuie A, nu, A, no, asta e, e... Cum, o, cred no. Deci, e drogat nu? Da Atunci dovedește-mi că acest minunat vin e inofensiv Beți. l mm, Ori mai... tu, ori, Louise. Care să ofer ca voluntar. Sau aruncăm cu banul? Mm? <laughs> Sau aruncăm acest pahar Politica mea este încrederea Ai spus ceva? Da, nu, nu no, Ai spus ceva, iubita no, mea? Nu, nu, nu Ah, văd că nu mai ești supărată Sper că nu-ți închipui că-mi las fratele să-i putrezească oasele în pușcărie fără să-mi pese de ele mm. Nu mă crezi? Am să-ți o dovedesc Ce faci? Cu, Cui telefonezi? Așteaptă, așteaptă o clipă Alo. Migi, Da, da, eu, eu. Eu Richard. Uite ce e. Te-am chemat să te rog să-mi duci două pachete cu tot ce crezi că e mai bun fratele meu. Ce e? Nu. E o joc de mine? Când? Când azi dimineață? Nu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu a venit la mine. Mă rog să trăiești pentru veste. Chiar azi îți trimit un mic cec de mulțumire Salut, salut! Ah, așa După cum ați auzit, puicuțelor, nu prea aveți noroc Deci, Micel a ieșit din închisoare A venit aici, l-ați ascuns și ați încercat să mă mințiți Va trebui, toți trei, să-mi dau socoteala. Și mai întâi, prăpăditul ăla de fratele meu, Lașul care mm. nici măcar nu a venit aici ca să vă apere. Dar știu eu unde se ascunde. În fundul parcului. Acolo și-ar e la scânzătoarea. De data nu. asta s-a ispravit cu el. Îl omor ca pe unul. Nu, te un rog să nu dați-mi rostul, doamna! Asa, ah. ah, dar nu mă ai înșelasem. Acolo e, în sfârșit. O să scap acum nu. de fratele ăsta care știe prea multe și înseamnă prea mult. Nu! A, te la o parte! Nu, n-am să te las să-ți omor fratele! Ah, de ce? Înțeleg, vrei să te folosești de el? Nu! Ca dublura mea? Așadar, asta punei la cale! Nu! Ia stai, stai, stai, stai, stai... Nu, nu, să nu-l omori! Nu cumva uiscul pe care te-am zis să-l bei era drogat? Ce faci, Teclatin? Ce ți se închid ochii? N-am, mă, n Nici nu știi să minți! Când vrei să dai o lovitură, trebuie să mergi până la capăt! Ai pierdut partida, Françoise. Pe fratele meu o lichidez eu. Pe Louise, dacă scoate o vorbă, o cici și pe ea. Iar dacă nu-mi dai toată averea ta, a, al treilea glonte e pentru tine. Nu! dacă la o parte! dam mi drumul! Nu! Ah. Nu! Oh, bestie! Cine-a tras? Ah, mâna Cine-a tras? Oh. Ne-am hmm. ne bătut și hmm. i-am hmm. resucit mâna. Hmm. Revolverul s-a descărcat Doamne E mort Somniferul Totul se învârte Doamne, doamne a leșinat <hie> Michel, Michel, Michel Vino lepede mm. Cu mine aici. Hai, hai, hai, hai, hai. E mult de când stau așa. Am libi somniferați, căzulată. Mm -hmm. De un ceas încerc să vă trezesc, Doamne, ce tragedie! tragedie. Ce tragedie! Toam. Mm -hmm. mm -hmm. Richard! L-am ucis! Nu, toamnă! Nu l-ați ucis! E un accident! Erați în legitima apărare Glontele oh. l-a nimerit pe el, asta e tot Da, Da corpul Ce o să facem cu corpul? Ne-am ocupat noi de În fundul parcului e un puț părăsit Și foarte adânc, când arunci o piatră în el Nici nu au scăzând În timp ce mm. dormeați, am tărit corpul micel și cu mine Și l-am aruncat în puț Ce coșmar, e cum Doamna, e două fără un sfert, domnul Sartoni trebuie să sosească Din clip în clip, așa că oh. haideți, treziți-vă Dar acum nici nu mai poate fi vorba de planul nostru De ce de Dacă e mort. Sunt văduvă Văduvă? Da Păi da, sigur Dar dacă o să povestiți cum a murit soțul dumneavoastră S-ar putea să aveți unele probleme, doamnă, să vă alegeți cu închisoarea pe viață Mie doamne, ai spus chiar că eram în legitimă apărare Legitimă apărare? Ce dovadă aveți? Aveți vreun marte, păi, doamne? Da, pe dumneata Eu? Numiți. Michel și eu nu vrem să fim implicați într-un proces de omor. Nu, nu, nu, nu. Trebuie vrând nevrând să executăm planul pe care l-am pus la cale. Dumneavoastră veți avea astfel o hotărâre de divorț legală. Iar noi ne vom alege cu banii, doamne. Chiar. Poate că ai dreptate. Să vă dau o cată tare? Da. chiar te rog. Da, Nu, nu, nu. Nu vă speriați, Michel. Mitchell. Hm. Michel? Oh. Michel. Toate Michel. emoțiile astea m am violat. Moartea lui Richard m-a eliberat de el, no. am devenit eu Richard. Richard, E... E ar e. Dragă Richard! <laughs> Cum îți mai este de că ne-am despărțit? Eh. <laughs> Minunat! <laughs> Minunat! După un somn strașnic, sunt iar proaspăt ca roa dimineții. Perfect, perfect, perfect, Da. Da, luați loc, vă rog, cred. Am, am telefonat la bancă, dragul meu, totul e în ordine și acum să, să trecem la fapte. Da, da, sigur, sigur. Time is money. Da, să trecem la întocmirea unor formalități, Richard. Tu ești de acord cu divorțul, nu? Nu regreți nimic. Da, sunt de acord cu tot ce vrei Bravo, bravo, de sunt îngândat pentru voi amândoi da. Și pentru mine Am o de drame V-am adus, dragi în diversele formulare de semnat Ca să pot da. introduce procediul de rigoare da. Semnați aici, vă rog da, da, da. Haide, Richard, bine? în timp da, da, da, ce Richard semnează hârtirile Eu am să completez Cecul onorarilor dumneavoastră Știți, Am urgentat, așa că pite supliment Pentru E Absolut normal, e vina mea Richard s-a hotărât repede și eu am vrut să profit de buna lui dispoziție Dragă Richard, eu te știu dintotdeauna un om al hotărârilor rapid, dar o hotărâre atât de importantă din partea dumneavoastră o seamănă divorț. Și a unei ciudate transformări. pentru că, nu ai fi același om pe care vă știu. Nu-i nu nu nostri? Ia să Unde de la mână? A, a, era doar o simplă nu, o, umflea, umflea, umflea. Da. Vreți da. o cafea, maestre? Mm. Luize, da? Luize, te rog o cafea pentru mm. Nu, nu, mulțumesc Nu beau niciodată cafea Uuuh. Asta îmi permite să-mi păstrez capul ucis Și să da. văd întotdeauna totul cu precizie În redactarea documentelor oficiale în să afirm că niciodată nu am fost tras pe soare. De altfel cafeaua scurtează viața Și e, e, e, priviți linia vieții din, din paloane no, hmm. Nu, nu, nu, priviți <laughs> Funde. Minimum 95 de ani Da, într-adevăr. Da, dumneavoastră, doamnă. Aveți o linie. o linie a vieții excepțională și, și linie inteligenței de asemenea. Dar eu nu. Da, da, no, da. No, no, sunteți mai tare decât părerii. Adivărat. No. Și dumneavoastră, dragă Richard? Da, da, da. da. Îți spune. Poftin, poftin. E tot ce văd am să spun. Da. Demona. Poftim, poftim. Cum e? Da, nu văd e, decât un singur lucru e... Dumnezeu nu ești de cert nu, nu, nu, ești, desigur, fratele lui care îi seamănă foarte mult. Se drept. Ești Michel? Da. Cum mă cum Hai, Vicky! M-ați scotit o un mare imbecil, Aia, am știam că nu o să iei Vă Da, un minut, doamnă, un minut ca să vă justificați. Un minut, soțul meu este un monstru. Asta o știți și dumneavoastră. Și vrea nu numai averea mea, vrea și moartea mea. Și dumneavoastră, domnișoare, ce explicații poți da pentru o complicitate în uitare? Îl iubesc pe mici. Da. Vrem să ne căsătorim. Da, foarte emoționat. Înțeleg că ați vrut să vă folosiți de asemănarea sa cu fratele lui? Da. Pentru că da, da. pe onoarea mea era cât pe ce să mi place. <laughs> eh, ce e de făcut acum? Ce de... Să încerc să uit tentativa de fraudă judiciară de care sunteți vinovați? Vă rog. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult Asta e frumos din partea dumitale Știi, eu n-am vrut, n-am vrut și n-am vrut Dar ele au stăruit mm. Oh, bietul Richard ah, Dacă ce? aș fi știut eu Ce întorsătură Vor lua lucrurile oricum, așa i trebuia Trebuia să se termine într-o zi și cu... Iartă-mă că te întrerup Dar găsesc că vorbești despre fratele dumitări Într-un fel foarte, uh, nu. foarte ciudat Nu, no, no, no, no. ca Mitchell... și cum Nu l-ai mai vedea uh, Nu, Michel vrea să spună Mi... că Richard avea o altă viață da, da. Că se va schimba Unde e, Richard? Nu. S-a întors și l-a Cum să... no, no, nu, no, no, no, îl cunosc E hai, haide, haide, haide nu spuneți unde e Richard. Mi? Vă să răspundeți ce ați făcut cu el? Dar nu l-ați omorât. Ba Nu Să închid ochii asupra unui abuz de încredere se mai poate, dar să fiu complice la un asasinat, nu. No. Nu, no, asta nu. No. E datoria mea să chem poliția urgent. Nu pune mâna pe telefon. Iată, te Sus mâinile, toți și rei. Alt trei? Dar... Altfel tra. Bine. Și tu, Michon? Și tu? Dar hai, hai, hai! hai. nu mai e aici niciun puișor. Mâinile sus să spun. dați vă înapoi așa, mergeți lângă Luis. scară și te la de acolo, vă rog! Fie tu, nu! Nu! N-ați înțeles, doamnă, că eu am organizat totul. V-am dus de nas! V-am dus, doamnă, unde am vrut eu, adică la carnetul de cecuri. Acum o să-mi semnați și ultimul cec, așa cum am convenit, nu așa? Și nu uitați suplimentul meu de un milion, vă rog. Haide, semnați. Semnați. Așa. Și să nu ca să faceți greutăți în bancă. Aș fi nevoită, în cazul ăsta, să cer poliției să cerceteze puțul din grădină. Câte să dumneavoastră, maestre, funcționarii dumneavoastră. Știu că vă aflați aici, așa că sunteți, ca și noi, compromis. Nimeni să nu se miște, vă rog. Nu mă... Sper că ați lăsat cheile de contact în mașină, nu-i așa, domnule Sartoni? Da, dar îți atrag atenția că faci o nebunie. Am o calitate oficială și dacă declar poliției că ești instigatoare acestei mașinațiuni și chiar responsabilă de moartea lui Richard, te arestează Interpolul. Oriunde-i fi, oriunde-i fi! dă Nu vă mișcați! Nu vă Nu vă Nici un pas să mai iau! Nu ce să-mi dai eu vorbea! Nici de marma! De marma! Ai găsit ce și când te gândești Acum... El credea că o să trăiască Până la 95 de ani Acum chiar Doamne. suntem pierduți Dar ce ne facem? Ce, ce ne, ne facem? facem? Ce ne facem? De ce ce ne, facem? ne facem? Suntem liberi Ne luăm la fiecare pe drumul lui adică tu n-ai de gând? Să ne ucizi? Și pe, pe dumneavoastră? Nu, doamnă N-am niciun interes Moartea dumneavoastră Ar bloca contul pe care îl aveți în bancă ah, chiar Adivărat. Dar ce facem cu corpul lui E Simplu, puțul în grădină. Ia? Oh. Yeah. pe din vina ta. Din așa că putin o Hai neputinciosule. Haide, haide, haide, punem mâna la treabă. Scoate-l de aici, hai, repede, repede. De două cadare. Este, este... îngrozitor, da, îngrozitor. Da, să vă fac o cafea, doamna, așa, da. de rămas bun, de știți? Rog, da? Te rog, te ah. rog, Trebuie să nu. Dar cum? cum? Cum să fac? Luis în stare să mă moare. Am să o închid în bucătărie. Asta este. O în bucătărie. Alo, poliția. Ajutor. Ajutor cu implor. Urgent este. Sunt doamna François. Te locuiesc Nu! Nu mai pot să vă explic, sunt în... sunt în... în mare în pericol. Ce ești la asta? Întuiată? Doamnă! Ajutor! Îmi dau oastră întuiată, doamnă! Deschideți! Vreștiți? Deschide Așa! nu frică? Cred să vă măsurați cu mine? O să vă mară rau, doamnă! E vorba de două crime. Două crime. Anunțați pe comisar! Anunțați comisarul de poliție, mă cunoaște el! Deschideți! Vă rog! Deschideți! Veniți! Vă să deschide Veniți repede! Vă găsiți în pădure pe drumul vecului castel. Vă rog! Iată-vă acasă, doamnă. Dar sunt cu dumneavoastră, nu aveți de ce vă teme. Adevărat. Vă mulțumesc. Nu mi-am făcut decât datoria. Dar ca să înțeleg mai bine totul, haideți să analizăm cum s-au întâmplat faptele. Da. Uh, îngrozită cum eram. Da. Dar dumneavoastră m-am gândit în primul rând. Noi ne-am mai întâlnit, nu? Vă aduceți aminte? Da, da, da. da, da, da. În noaptea da. în care soțul dumneavoastră a intrat cu mașina într-un pom, da. stare de ebrietate, injurii... Nu mi-a lăsat o impresie prea bună, vă asigur. Ce să vă spun... Ați fost victima unui vânător de zestre. Nu e nimeni din toate casă! Am cercetat peste tot. Cercetați împrejurimile casei! Bertrand! Ar în contact radio cu Comisariatul? Da, domnule Comisar! Dați inspectoratului din Paris numărul de telefon de aici să mă contacteze direct. domnule, se fac unele verificări. Vă mulțumesc, vă mulțumesc de o mie de ori. E, înainte de a semna depoziția dumneavoastră, vreau să vă reamintesc datele esențiale. Da. Așa. Primul punct important este existența unui frate al soțului dumneavoastră, numit Mitchell, da. și care a ieșit din închisoarea frez ieri dimineața. Da. Fratele lui care-i seamănă ca două picături de apă. Da. Mai spuneți apoi că v-a dat prin minte să-l puneți pe acest frate să joace rolul soțului exact. dumneavoastră cu scopul de a semna un act prin da. care se stipula acordul lui la divorț. Bun, bun. Totul în prezența unui notar da. numit Sartoni. Da. Asta mă iertați ca de sub acuzare de abuz de încredere prevăzut în codul penal. Tribunalul va aprecia. Acum, doamnă, ajung la asasinarea soțului Asas dumneavoastră. este Un accident! Un accident! El m-a amenințat. Da. În timpul luptei revolverul s-a descărcat și dar nu știu cum, dar n-am n-am vrut. M mă rog, mă rog, vom vedea. Pentru a șterge urmele omorului, Michel împins de femeia dumneavoastră de serviciu numită Louise, da. a aruncat corpul în puțul din fundul exact, grădinii, da, un da. puț în care se află și corpul domnului Sartor, da. ucis de Louise. Da, din nenorocire. Da. Nimic de seamă, domnule comisar. Dați să cercetați puțul? Nu. Duceți-vă în fundul grădinii, repede! Duceți. Repede! Oh. Și așa, seria aceasta de groaznice catastrofe v-a dus la hotărârea de a fugi într-un suflet pentru a-mi povesti totul. Dacă tot ce mi-ați spus este exact cum natul și femeia n-or să ajungă departe, vă rog, acum semnați depoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule comisar. Domnule comisar, o comunicare radio. Ciudat. Nu există niciun cazier judiciar pe numele lui Michel Cormon. Agent, așteaptă afară. Adică? Ce. Ce spuneți de asta, doamnă? Niciun deținut pe acest nume? Nu se poate. Mi se mai comunică de asemenea că au verificat și la alte închisori niciun Michel Cormon în registrele lor. Nu, dar ce rost avea ca Michel să-mi spună că a ieșit din pușcărie când nu era adevărat? Te știu și eu. Domnul, am să comunicare radio pentru dumneavoastră. Da, dar pot să pleci, pot să pleci. Iată o altă informație, tot atât de ciudată. În ultimile 8 ore, niciun pasager pe numele de Richard Corn nu a figurat pe niciuna din liniile aeriene. Sunteți sigură, doamnă, că soțul dumneavoastră a fost plecat la Cum să Sunt sigur. Mi-a telefonat din Marsilia, am auzit eu cu urechile mele telefonista centrali când ne a dat O clipă În acest caz, doamnă, categoric ați fost înșelată De ce? Nu mai există telefoniste pe linia Marsiliei, e linia automată asta stai, culmea Domnule comisar, o dama. Domnule. Domnule comisariatul sectorului 16 ne informează că nu există niciun notar cu numele de Sartoni Cum adică? Și nici în alt sector. e pentru mine. Alo? Da, tu e Jackie? Ia cum stăm. Aha, aha. Bun, bun, bun, bun, bun, îți mulțumesc. Ce-a spus? A spus că a verificat la starea civilă. Da? Soțul dumneavoastră n-a avut niciun frate. N-a avut Domnule, niciun frate? Domnule, cum stai? În puț nu e nimic, apă limpede. Iar de jur împrejur nici o urmă. Mm. Da? Puteți pleca amândoi. Nu. Crede, Doamne, că va trebui să revedem mai de aproape afirmațiile dumneavoastră, nu credeți? Nu, nu, nu, nu e cu putință. Nu simt că nebunesc. Da, simt că nebunesc. Încep să cred și eu. Îmi povestiți de o scrisoare adresată femeii dumneavoastră de servici, nici urmă de ea. În vorbiți de un cumnat care nu există. De o călătorie pe care soțul dumneavoastră a făcut-o la Marsilia unde nu s-a dus, de un notar care nu se află nicăieri înregistrat și pe deasupra mă înștiințați că în puțul din fundul grădinii au fost da. aruncate două cadavre. Da, vă sigur. <laughs> Probabil că s-au dizolvat în apă. Nu credeți că ar trebui să-mi faceți o nouă declarație ușor diferită de cea de-ntâi? Vă sigur, vă sigur. Ați fost suferindă cândva, vi s-a întâmplat să aveți unele indispoziții, amețeli Nu, dar tot ce v-am spus e adevărat, e adevărat Nu rău, totul este fals, Nu, Nu, nu, nu, nu ne nebună, nu! Așa spun toți Doamne, trebuie să mă străpânesc, trebuie să fiu calm. Am să fiu calm. Da, bravo, bravo. Cineva insistă să intre, domnule comisar Cine? Nu. Domnul Richard Corbyn. Nu! Poftim să intre, da, să intre Ce? Da, ce se întâmplă, iubito? Ce caută poliția la noi? Nu. Ah, domnul comisar, ce surpriză nu. Ce mai faceți, domnule Corbyn? Vedeți, doamnă, soțul dumneavoastră este în viață E, e, e în viață Da, e. cred și eu, draga mea nu. Din fericire, dar de ce te miri? Erai aici, în mijlocul camerei eu? O, oh, doamne, iar încep să iurez. Domnule comisar, lămuriți-mă dumneavoastră, vă rog, nu înțeleg nimic Nici eu, soția dumneavoastră mi-a spus niște povești cam să ca avea un frate mm, Dar n-am niciun știu știu, știu știu, am fost informat, Dar asta nu-i tot Cunoașteți de pildă un notar pe numele Sartoni? Un obișnuit al meselor de joc? Nu, mm. Nu Cum? cunosc niciun notar, nu, nu, și apoi n-am pus în viața mea piciorul într-o sală de joc Minți! Minț! Minț! Ai pus la cale împotriva mea o scenare monstruoasă! Am crezut tot ce mi, mi e rău mi -e rău. mea, îngerul meu mea. Nu e, nu e nimic, domnule comisar ușoară indispoziție, sunt obișnuit Ați consultat un doctor? 10 am consultat, aștept chiar vizita profesorului Van Berg, un psihiatru eminent, uh -huh. care se interesează de cazul vine de -o vadă. Da. soția dumneavoastră mi-a vorbit de o femeie de serviciu, Louise. A, Louise? <laughs> Ne-a părăsit acum două luni. Era îngrozită de crizele soției mele. Uh -huh. Am angajat atunci o infirmieră permanentă. -ați văzut -o? Nu ați văzut-o? Nu, am văzut pe nimeni. Nu e nimeni acasă. O, ciudat. Lăsați-mă, lăsați-mă să Ce o brădăcie! Nu trebuie aici! Păro! Dar bine, domnule! Dar ce înseamnă, doamnă? liniștiți vă liniști-vă, domnișoară Anita. Mm. Soția mea are din nou o criză. Oh. A chemat poliția. Luiz! Hai, doamnă! Am lipsit doar cât să aduc doctorile și nu trebuia să vă răspundem. Domnule asta. comisar, e Luiz! Ia e Luiz! De ce îmi spune Luiz? Domnule Louise? comisar, vă prezint nu. pe domnișoara Anita Solares. Nu! Oh, ah, nu! Nu e adevărat! O cheamă Luiz! E femeia noastră de serviciu, domne comisar Mă rog, mă rog Scuzați-mă, domnișoare, dar sunt nevoit să vă cer actele dumneavoastră Foarte plăcut, în sfârșit, dacă trebuie, trebuie Vă rog, vă rog, vă rog, domnișoare, Solarez, Vă rog, vede și dumneavoastră că sunt într-o situație grea Vă rog, vă rog ce-am mai făcut? Și doar îi dădusem înainte de plecare obișnuitul calmat. O, un adevărat roman cu mai multe cadavre Nu, când vă spun eu să nu-i mai dați să citească minciuni. Minciun, domnule comisar. Sunt acte false, credeți-mă. Nu, nu, nu, nu, nu. e Louise! E Louise bestie! Ce bestie! Doamne. dacă iar mă insultați ca săptămâna trecută, am să fiu nevoită să vă fac injecțiile alea care nu vă plac deloc. Nu e foie, domnule, nu e ha, Da, da, da, ele, ele! Lăsați, ele. Lăsați, vă rog, e lăsați să treacă. Da, da, da, da, ele, profesorul Van Berg. A, oh, domnule profesor! Poftim, poftim, poftim! Intrați, intrați! Domnule comisar, domnul profesor Van Berg. Nu! E notarul! E viu! Și l-a ucis aici, în fața mea! Ce Aci... sunt, domnule comisar? Oh, Iar aveți o criză da, scumpă, doamnă! Da? Dragă domnule Corban starea soției dumneavoastră mă îngrijorează! Da. Începe să no. devină periculoasă! Ce vreți, domnule comisar? Mm -hmm. Anita, să nu, Anita, să-i nu! nu, nu, nu, nu mă atingeți Să nu mă atingeți, nemernici ne Repede, repede, Uf. tamponul de nu! Întindeți-o pe canapea da, da, da, da. Domnule, domnule, domnule profesor, credeți că starea doamnei Corban e egal Da, din păcate, da, ce vă gândiți să faceți, domnule Corban? Nu mai știu Doamne, sunt atât de îndurerat. Trebuie mai întâi să iau în mână problemele financiare ale soției mele. Mi-e teamă că e irresponsabilă. V-aș ruga, domnule comisar, să consemnați în scris tot ce s-a petrecut aici în seara asta. Da, desigur. Priviți, de... priviți domnule comisar, priviți cu ce s-a distrat toată după amiaza. A semnat cecuri de aproape 10 milioane. Vai, ne mai pomeni. Nu, e grozist. Semne certe de demență. Vă... Vă sfătuiesc să blocați de urgență contul ei la bancă Da, dar îmi trebuie însă o confirmare medicală Vă stau la dispoziție de un Da, și o constatare oficială a poliției pentru acreditarea semnăturii mele în bancă Da, treceți mâine pe la comisariat și voi eliberez de-n Da, da, vă mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc O, oh, biata mea, cum... e cum... Și ce fac cu toate aceste cecuri? Le rupe, afară de unul Pe care vă rog să-l păstrați pentru dumneavoastră <laughs> Nu, nu, vă rog, vă rog, vă rog, domnule comisar O să-l predați serviciului social al poliției Și vi-l contrasemnez, bineînțeles Pentru a garanta valabilitatea Căci de mâine numai semnătura mea va fi valabilă Dar v-aș ruga, Comisar, să păstrați discreții asupra celor întâmplate Nu, nu vreau să agrave starea sănătății soției. Contați, contați pe mine e, Vă las cu bine Am onoare. Nu, nu vă rog, nu, nu, nu, plecați nu, nu. Nu. O să vin să vă văd într un din zilele nu, următoare Nu, nu, nu, vă implor Doamne, vă nu. doresc în însănătoșire Vă însoțesc Nu plecați vă Pach, bestii Fii calmă, doamnă, fiți calmă, stați liniștită. doamnă. Încă puţin etern, o noapte grea, cam neclăcută și... Ei, ce spui soțioara mea iubită de toată această întâmplare? Nişte bestii. Genială combinație, nu-i așa? Și ce părere ai de talentul meu De actor Frizura, ochelarii Bâlbâiala, proaspăt că roua dimineții Sublim, iubitule, sublim Sublimă, mai ales a fost ideea De a-ți inventa un frate da. Și ce compoziție Donă, Toate felicitările mele e, Și Dumitale, Maestre Toate felicitările mele Dar moartea ta, când am tras o capodoperă! Și tu, puicuța mea, ai fost grozavă Ai dus-o de nas magistral pe micuța mea fransoas Ai dreptul la o primă O să s -o fi văzut când i-am strecurat scrisoarea de la șazisul micer A, Aceea pe care o ticluise noi doi în Nu, nu, no, no, eu am conceput-o Trebuie să vă spun, scumpă doamnă, că eu să nu fac totul mult trupin. Eu m-am ocupat de tot. Revolverul trucat, paharul trucat. Vrei, draga mea, să-ți arăt cum se face o rană care se îngerează? Cu un pahar trucat și o capsulă de hemoglobină? E amuzant, nu? Da, Ah, da, da, da, mi-am făcut două sacouri, din care unul mai mare ca Michel, să-ți pare mai slab ca Richard. Eee, <laughs> grijă pentru detaliu, draga mea! Și acum să ți prezint pe inginerul electrician, Sartoni, alias notar și profesor psihiatru. Ah. E, mai ai mult, dragă, Sartoni, să pui firele de telefon la loc, mai răbdare, ai mult? Răbdare, răbdare! Mi-au trebuit două ore ca să truchezi telefonul. Nu pot să repun totul la loc într-o clipă. Luis? Da? De-te la o parte. Da. Și trage de firul negru ascuns sub covor. Așa? Gata? Gata! Uite valiza! Priviți, scumpă oh. doamnă, atenție Vedeți valiza aceasta inofensivă? Priviți, fondul trucat care ascunde, ce? Un mic magnetofon conectat la firul negru Acum apăsăm pe clabe și... Alo, alo, aici Marsilia, Casa Corban Vorbiți cu domnul Richard Spune lui se să pregătească dejunul pentru ora 1 ei, ce frumoasă e tehnica modernă, nu? <gălători> Cu aparatul ăsta îți puteam telefonat din pifniță. Da, draga mea. <gână> Îți mulțumesc că l-ai adus aici pe comisar ah, Am ascultat cu mare plăcere conversația voastră <gână> Dar grație microfoanelor pe care le-am ascuns aici Care erau conectate la o casă vecină L-am auzit pe acest cum se cade om Cum treptat, treptat începa să se îndoiască de starea <gână> Nu ne-a mai rămas decât să revenim aici Să-l convingem că ești într-adevăr nebună Și să-i obținem mărturia <gână> Hai, spune drept, nu merită o noastră, o primă? Averea ta ca primă Da, merită Da, să știi, Richard, că nu există climă perfectă Ah, faimosul grăunte de No, da. nu, nu, draga mea, nu suntem începători, fii fără grijă avem în palmaresul nostru patru victorii Patru? Da, da să ți le spun Hai hm? <gântu> să ți le spun Așa, o să te simți mai puțin singură Ești Ah una... da, ești A cincea mea soție <gântu -i> Da, da, da <gântu -i> Asociația noastră a început la Berlin Acolo am întâlnit și m-am căsătorit Cu o bogătașă bavareză a, Am pus la primul nostru spectacol Și ca și tine, soția mea a crezut că vede pe cumnatul ei ieșind din închisoare Iar când și-a dat seama că a fost înșelată A înnebunit și s-a otrăvit a, a doua, a doua, a doua săție A găsit-o în Brazilia Același scenariu, dar, dar cu alt deznodământ A fost găsită săraca în fundul unei prăpăstii A treia era o englezoică. Londra, ceață, s-a megat în tamis În sfârșit, a patra, o napolită oh, Ce urâtă, Ei, era. urâtă A călcat o săracă, o mașină <laughs> Ei, Ce tristă fatalitate Nu-i așa, draga mea, de patru ori văd da. Și în curând, a cincea oară <laughs> Richard Stai puțin Tu vrei toată averea mea Bineînțeles, scumpa mea te să-ți vă dau lasă în viața, cel puțin Mă crezi atât de naiv, iubita mea Saptoni! Pentru dumneavoastră, doamna, am o propunere foarte interesantă Adică? sinucisă să cadă de baie Cu vinele tăiate Splendid. Nu, am să mă apăr Mă Um, nu să știți că poliția o să descopere crimele voastre Nu, draga mea, nu Poliția nu se ostenește hmm. pentru un văduv regidivist Unde pui că ar trebui ca una din victimele mele să istorisească cum operăm Căci legal, oficial, soțiile mele au fost declarate nebune Desinuciderea lor este credibilă Cine să vorbească? Nimeni hmm. Fostele mele soții hmm. sunt, din fericire, Mute. Așa cum vei fi și în curând și dumneata O clipă, vă rog, vă rog Vreau să vă mai spun și eu ceva Ceva care Cred că o să vă surprindă mm. Ce? Eu nu sunt fransoază cu? Nu sunt nici bogată, nici naivă Mi-am fabricat această identitate Ca să mă pot apropia de tine, Richard Ce spui? Da, da, în mod voit m-am lăsat sedusă de tine Și cu bună știință am jucat rolul pe care l-ați dorit Asta ca să pot pătrunde bine în sistemul tău. Să dau un vileag. Ca să te împiedic să comiți a cincea clima. -a nu, mișcați, nu mișcați. E prea târziu. Sunt dezolată pentru voi. Poliția! Mulțumesc, domnul comisar. Ați de mare folos jucând scena finală cu mine. Era mai prudent că știam că au ascuns în cameră microfoanele, dar această frumoasă tehnică modernă va a pierdut. Datorită lor v-ați reîntors aici ca să credeți în mâinile poliției. Domnule comisar, vreți să-mi restituiți actele mele? Da. Dați-mi voie să mă prezint. Sunt locotenent Florence Stephanie, Brigada Specială Interpol, agent b 21. Domnule comisar, misiune îndeplinită. Misiune dificilă. Vă încredințez pe acești trei criminali. Duceți-i acolo unde merită. Ați ascultat Dublu Joc de Robert Thomas. Traducere și adaptare radiofonică de Dina Cocea. Distribuția a fost următoarea: François Gina Patrici, Luiz, Rodica Tapalagă, Sartoni, George Constantin, Comisarul Constantin Dinulescu, agenții, am dicerchez Radu Panamarenco, Gheorghe Pufulete. În dublu rol, Richard Mitchell, Damian Crșmaru. Asistența tehnică, Tatiana Șerban și Marilena Răducu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.